Euskalde haute lehen itzulia iraganik emaitzak aztertuko ditugu sortiak amargutita egoiti, eguzki urteagoa, urteaga soziologuarekin. Eta intzine tribunal lehen pueblo kikikarrik aldugurekin izanen da. Zazpiak terdeak, Euskalik ratietan. Eta eskualde haute eskundeak gainagusitzat goizuntako berisailetan pantso irigarai. Eta Frantzia Mailan, Eskoimutureko Fronazionala lehen atera dela Gure esko aldeuntan, azken sondak eta erten zutena baino Aizeago nauzitzen da Alei Ruseten Lista Socialista Ekologista berden sustengoa beharkudu alere bigerren itzulian Horren baieztatzeko negoziaketak hasten dira Abiadula hondiko trinari buruzko dosier minbera horretan Argiki gibel egiten du Alei Rusetek Parten arruxibat hartuko dute behaz eskualdeko haute eskundek berri xailuntan, beste berrietan, bururapen gazigozua lani bartea etxeko langilentzat, kanporatzea ekonomikoa negoziatu dute, endaian probusatu baldintzak espaitzitza izkoten egokiak, atera bideaz kontent, baina enkeskatu dik mespretsatuak senditu dirilakotzak. Mestal-Lexe Aska eta Frantxe Estaduaren harteko itzarmena izanpetu da negoziak eta ezta badatuak izan direla egaren dauko Pascal Indoleen dakariak eta Kirol-Maitz Nagusiekin bururatuko dugu berisailau Lehenik behako labur bat aroari izurekin kahina Mementoan arro ede dado ibane garrazin, zazpi jado, erakusten dazkau termometroak eta temperatura goraiak izanen dira egunean zeak, emeritzi jadotara anuianen eta beti iruzkalde. Eta atzo ez dira bakarrik eskualde nitsurak aldatu, orien koloreak ere aldatu dira eskualde hautezkundetako boskele nitsulian. Orokorki Frantzia mailan aldak eta orien tendentzia nagusiako esoin diren, erraiten nauko, zorobila katsetariak parte hartzea eunain dako berroita amarkakotx bostekoa izan da, hautezkundetako lehen itzurian. Ez da parte hartze biziki azkarra, baina dela bosturte baino ahondiagoa, eunainako laupuntu gileko irabaziak izan baitira aldihuntan. Eta zer erakusten du, hautezkundetako lehenitzuli horrek. Front Nazionala azkardela. Zondeuek erakusten zuten bezala, Front Nazionala da lehen alderdia. Leher Republikan eta Zentristen koalizioa behinok gehiago boskatu izan baita lehenitzuli untan. Biak eunaindako goita zazpinguruan direlarik. Irugarren, sozialista alderdia, eunaindako goita erdi, uste behinopundu gutiago galtzen dute, xerdek duela bosturte baino hainitzez gutiago egiten dute, eunain dako seikako txei, eta fronde goxekoek ere punduak galtzen dituzte, eunain dako lau bakarrik eginez hiru alderdi nagusien inguruan fokalizatzen da beraz jenden boza eta hiru tendentzi horiek tira haudezkatuak izanen, bigarren itzulian. Sozialistek bigarren itzulirako erreserba gehiago balima dute, paperean, txeurik, merden eta fronde goxeko boskatzaleak kondatzen bat ditugu, Eskuineko tendentzia argi agertzen da lehen itzuli juntan, mainan partekatua dena usaiako eskuina eta eskuin mutu garen artian. Azken ean, debatearen parte handiena, horren inguruan iragan eta dudari gabe bigarren itzulirako ere izanen delarik. Akitania hundian edo akitania potu serran limuzen eskualdean sondai eikerketek afeda tinku ikusten zuten bainan alen ruzetan lista socialista uste bainoa iziago nausitu da euneko goita ameka ter direkin, virgini kalmelzen eskuin zentruako eta 6 kakor sorzi, fronazionalako goita bika kotx bat, beste partiduetan, ekologista berdek 6, euneko bost beharzen bigarren itzulean mantentzeko sozialistekin negoziatzen alko dute beraz bigerren etzuliko atik frondogosikoak ez dute eiten alko espaitira bostetarat eldu laukakot zorzi egin dute abstentzioa akitania ondian euneko berroita behatzikoa izan da eskaldi guntan eran bezala lehen iardokipenak eta lehenik sozialisten zerretan presentatzen zen angie zentu marirena Emanitza hona bai Emanitza baikoa bedenbara Auteiskunde maitza honek uh, frogatzen du uh, aburu ikerketa batek edo aburu ez dutela auteiskunde egiten. Buk baginakien uh, aburu ikerketek uh, haintzina pena ameten zuterarik harain di, edo alderantziz arzken egun hauetan haintzina menua ameten zuterarik eskuniari baginakien tinki izaren zela uh, afera lehenitzuli gauean. Oroa, alere, maitza baiko gara zer eta ezkerreko zerrendan agutsiena askiak ikia intzina maita, behaz horrek tendentzia bat emaiten du, guai haste batez tendentzia hori behar da bilakarazi egiazko ezkerreko eta progresisten dinamika bat. Eta Lirdi Socialistak berdehen ekologisten behar du bigarren itzuliko, hauekin negoziaketak hasten dira zer pundu edo zer edo ziren gainean, galdatu diogu eh, Alice, lehize gizar, autetxi edo auta gaia jose, eh, ekologista diberkatu? Transizio energetiko eta ekologista biztan dena, hori eh, ez dugu deus barkatuko Bon, LGVaren Ez zinantzatzea, eta uh, ere uh, gobernantza diendetaik uh, hurbilago izaitia, izaitia uh, uh, erritaren konfeilu uh, batzu edo olako gauza batzu. Pundu minbera hor dugu LGVA edo abiatura handiko treinarena, Dai. hor dian uh, bere posizionetan egoitean balimada, Alain Roussez e iten usie? E, usten dugu. Uzten dugu? Bai. Eta penchartzen duzie, gie behal eiten aldu lan? E, be, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Penchartzen dugu gure beaketan dela, eta harain zuatuko gira horren daliatzea. Alors, Nous ne pouvons plus la financer pour trois raisons première raison il faut que l'état réinvente un système de financement qui ne soit pas celui des PPP. Deuxième raison parce que nous avons encore plus d'efforts à faire sur les trains du quotidien. Bigirena oraindu indargiago gin berbaitugu eguneroko trenetan ilu garena esqualene di lui touria ke bisiki mouris parce que les ressources des régions aujourd'hui sont euh, extrêmement restreintes ala seksion berza, ale usetek uh, barda, eta eskuine kaletik, Virgini Kalmeltz eskuin zentruaren auta gaiak, argiki, dei egiten die, Fronazionalaren alde, eskulmutukaren alde, boskatu duten eri, Fronazionalari boskatzia bigreni tzulian, debaldetan diteikela, obe dutela bere listari emaitia boska ondoko berisailan, entzunen dugu, eta departamendu juntan sekiago hor emaitzabe eh, txuak, sozialistek oita mabizazpi, eskuin zentruak oita sorzi pasa, Front Nationalak emezorzi terdi, ekologista berdek bost kakot sorzi, Front Negozek, lau kakotx sei, eta eskolerier iduakionez, hili nagusietan bayonan Alain Russe nagusi, bigeren Virgini Kalmelz eta irugeren Jacques Colombier Front Nationalekoa, endaian eta bokalen ere sozialista inzinean bainan bigeren Front Nationala eskuina irugeren abakarrik, eta a di Angelumi Ricci ed Oliva nello Isunen 1903 a Intinian Dila Beste aktualitate bat orai, bukaera gazigozua lanib, artea txeko langilentzat, emezorzi hilabeteko burroka luzearen ondotik azkenian kanporatzea ekonomikoa negoziatu dute, oita amost langilentzat, endaian eskainiek zaizkien baldintzak ezpaitzaizkote egokiak, kontentan lebatetik langileak aterabide bat atseman dutelako, langileak, behinan triste eta keskatuak, berroita amost lanpostu galdu direlako, eta mespre txatu direla, iduritzantz y la cointza quita Desertu medikala salatzen dute lanib artaetxeko langileek, iuzekam lanib kudeatzen zuen egiturak ez dituelako kondutan hartzen barnekaldean osasun arloan diren beharrak. Berrogeita bost langile zituen itxasuko artaetxeak, berrogoita mairu oe, eta horietarik amaika ereman dira endaiara besteak bordalera. Hogeita mabost langile gelditu dira lanik gabe, azkenean beren kanporatzea negoziatu baldin badute ere, eriotz programatua izan dela salatu du astapenetik sustengatu dituen Silvia iana lo diputatuak. Euh j'apporte mon soutien comme je le fais depuis le début depuis le début le début de cette mort organisée programmée et à l'évidence aujourd'hui on arrive à sa conclusion euh à l'aboutissement euh, et avec Ronjacamoi itxasokoa uzapesarentzat alferrikako galtzea izanda. Euh comme je disais, c'est un gros gâchis, une gâchis humain pour le personnel mais également économique pour le pour le vidage poratze horien ondotik etorkizunean beste zerbait atxaman beharko dute langileek, pista desberdinak lantzen ari dira horietan altzaimeerrarentzat zentro baten idekitzea. Baan hor ziren hoEakebe nunbaitko katua izanki proiektua begi zelotik abiatu beharko dute OEBgian baiimena eskulatzeko. Eta bestalde, Sehaskak eta estatuaren eragileek iruguerren aldiko zitzagmena izenpetu dute, irurteko konbenio horrek, Eskoraaren eta Euskarazko erakaskuntzaren garapena eta egituraketa zehazten du. Euskararen Erakondi publikoak egin tekstu bat adostua izan da, Sehaskak eta Eskuntza nazionalarekin batera. Jansu hamaitea EPEKO da Euskararen erakonde publiko kole endakariak horroi tarzitzi balimadu konfientxa eta kolaborazio osoan lan egin dutela iru eragilek. Pascal Hindo, Seaskako lehen nakariak, tira birak izan direla errandu desa dozta sunpundu bat zuikin, Pascal Hindo. Negoziaketak ez tira behin ere ejes egiten, jen eh? nahi uh, behar dena da filosofikoki ez girela hain gertu ere, Ministeritza eta bi mundu dira eta hor ideea da, elgarrikin lan nian hartzea, ez da beti gauza ejesak. Behaz, uh, ala ere, uste dut uh, lortuak izan direla hain gauza, Kolegioaren reforma bazterrak nahi ditu ala ere, et, ulertu behar duguna da komenio batean, saskar saietzen da beregana tiratzea, baina ez uste bertzeak uzten dutela <laughs> reskiu. Ez biztan dena, eiek ere tiratu nahi izan dute, eta nahi izan dituzte, sekulako gure iduriko, sekulako gibelak penak izaiten aldiz denak. Lortu dugu haintzina mendu polit bat egitea, Uh, nik da modut egiaeta basuari buruz deusez uh, ez dugula loxtu. Gauza hori pixkatkopilatsuaa da attxame jo dugu bertzebide bat justizia noiz baiit. Uh, jo beharko dugula azkarko hortan. Eta hiru urteko hitzarmen hortan azken urttian bi mila eta hamazazpian konbenioaren bilana eg da parte ire izenbetzaileko gerabaki lute hitzarmena begttu edo ez. Kirolak bururatzeko pilotan Ixarri jaun eta jabe eskolegiko Ligako xapelketan Bi talde finalistak Ixarrikoak izanen dira Etxegarai eta gisandu talde batetik Miskarditzar belatxibestetik Zeren etxegarai gisandutek Berroi oitabo stilabazibaitute Atzarri den kontra eta Miskarditzar beletxek berroi emeetzi Azkaineren kontra eta Eskerparetan profesionalen Binazkako xapelketa abiatu da Artula albizu kintze batez oitan que yo estaba ti daba si ute escourdia bariola ola isolare nord de, de arisena uritiko etxearekin Eh, bi hauek, oita bi, emezorzi, iraziute, bengoetxea, untoria, jasko, xapeldunen kontra Eta berri zebedezko eta rati ginez, superpreziz liaketaren segidara txalde untan Bi genitzulia lau onta egoitik garaten ean Lehen partidan, monzondarz, alizmendiren kontra Ondotik, hospital, Simon lamberten kontra Jukbian, federal batian, angulemek, eh, berroita bost, angiluk, amar Eta maulek, irabazi, agden kontra egoitasei eta amost, federa Federal Biana, Doni Bane Loizunek irazio -si ortexan kontra oita amost oita bat, eh, Bokalek Montovanen kontra oita behatzi emezorzi, endaia Castel Jalunen ausitu, Oita amasai, oitabi, daltzaile bakarra, mailuntan, e, Nafarroa dugu, Nafarroak morla hazen amalau egoita bat galdu baitu. Federal irukoak fitifitea, aezbayonak oitabeatzi lagresoro ameka, azparnek aramitzen ira hazi amost amalau, mugerek irabazi donapaleun kontra oita amost oita zorzi, eta bizan ozek irabazi barkosiren kontra oita amalau eta hiru. Eta goazen naintzina orain uh, goiz beri saioarekin, zuekin Christophereta bat. beharko bat orain nazioarteko berri eta nazio artetian bereziki Venezuelan opozioa garaile. Eta iruta naita zazpi alkietatiklatinita hemeretzi eskuratu ditu oposisak lege Biltzajean, Nicolass Maduro presidenteak galtzea onartu du lehen aldia da Hugootsxabeszak sortu, Alderdiak galtzen duela azken 16 urteetan parte hartze biziki handia izan da. krichi la krisi lagia erialdeak gara hontana petrolioaren apaltzeak erri baitu inflazio azkar bat, e un eco be re un ecoa e adosta sunitik hurbil. Alde batetik Tobruk irian dena, nazioarteak arteak ezagutzen duena, eta bestetik Tripoli iri buruan dena, islamista kolorekoa. Nazio batuak babestu negoziazioak etzuten jeuse eman, urhian testu bat baztertu eizan zen. Oraigoan, oraikoan batasun asun gobernu baten osatzea adostu dute presidente bat eta bi presidente orderekin horiek komisio misto batek autatuak. Nazio batuen erakundea horren sustengatzeko prest agertu da eta ko pogoitabatean aurre akordioa lortu dute ze hobiaren gutitziko. Negoziatzailean hartzean adostu da testua, baina egundik aitzina Erialdetako berreun ministrok behar dute adostu, Ostrialeko da hori, bigai gatazkatsu konpondu gabe dira ala ere Erialde garatuen eta garatze bidean diren Erialdean harteko ezberdin tasunak eta azken horien dirustatzea.